סיר אשר חלאתה בא, וחלאתה לא יצאה ממנה, לנתחיה, לנתחיה הוציאה, לא נפל עליה גורל. כי דמה בתוכה היה, על צחיח סלע סמטהו, לא שפחתהו על הארץ, לכסות עליו עפר. להעלות חמה, לנקום נקם, נתתי את דמה על צחיח סלע, לבלתי היכסות. לכן כה אמר אדוני אלוהים, אוי עיר הדמים, גם אני אגדיל המדורה. הרבה העצים, הדלק האש, התם הבשר, והרקח המרקחה, והעצמות יחרו. ואעמידיה על גחליה ריקה, למען תחם וכרה נחושתה, ונדחה ותוכה תומעתה, תיטום חלאתה. תאונים הלאט, ולא תצא ממנה רבת חלאתה, באש חלאתה.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 הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, ולא תספוד ולא תבכה ולא תבוד עם עתיך, הענק דום, מתים אבל לא תעשה, וארכה חבוש עליך ונעליך תשים ברגליך, ולא תעטה על שפם ולחם אנשים לא תאכל. ואדבר אל העם בבוקר, ותמות אשתי בערב. ואעש בבוקר כאשר צוויתי. ויאמרו אלי העם, הלא תגיד לנו, מה אלה לנו, כי אתה עושה? ואומר אליהם, דבר אדוני היה אלי לאמור, אמור לבית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, הנני מחלל מקדשי, גאון עוזכם, מחמד עיניכם ומחמל נפשכם.